mansi hii tena uh, kuzidi kuleta kipindi cha makala maalum makala ya neno litasimama neno litaendelea na kumbuka ya kwamba habari hizi ama ujumbe huu unawafikia kupitia kwa Ababuzi Grobo Radio ambaye ni chombo Mungu ameamua kuweza kupitumia katika wakati huu wa mwisho weza kulete habari hizi njema ili litimie neno alilolisema mokozi ya kwamba na habari njema itaweza kuafikia kila kabila, kila lugha, kila jamaa katika ulimwengu huu ndipo ule mwisho uweze kufika. Hivyo tu hatuna budi kushukuru Mungu kwa ajili ya chombo hiki cha ja abaguzi Globo Radio na tuzidi kuendelea kuiombea hii radio ndonde pia mtumishi wa Mungu ambaye ni Jeremiah Untili na wote wanaohusika katika mipangilio ya kuendeleza vipindi mbalimbali vinaofikia mbali, kupitia kwa abaguzi Global Radio. Pia ninazidi kuwahimiza nyote mnaoendelea kusikiliza uh, ujumbe huu popote pale muko katika ulimwengu huu wa wakati huu ambaye ni kipindi cha, cha kipenga karibu kipenga cha mwisho kilie ni ya kwamba sisi tunaweza kuwa pia sehemu ya uenezaji wa injiri hii wakati wowote wa ule tunapoendelea kuidhamini hii radio yetu ya Baguzi global radio tunapoendelea kuyombea na kuweza kuweza kujitoa kwa hali na mali ui support radio hii katika hali zote kwa hivyo eh, ujumbe huu umepeano mikononi mwa kila mmoja wetu na sio lazima uweze kuingia ama kwenda katika mitambo ili uweze kuwa part ya uenezaji eh, wa injili lakini unapotoa fedha zako unapotoa maombi yako unapojitoa kwa hali na mali ui support radio hii ukweli ni ya kwamba utashikuwa umeshiriki katika uenezaji wa habari njema na kwa sababu siku hii ni siku nyingine ambaye hatujawahi kuiona ninawakaribisha nyinyi nyote wasikilizaji wetu ili zote tuweze kuungana kwa pamoja katika kuendeleza habari hii na mimi nikiwa hapa kwetu ni asubuhi nafikiri kwenyu sijui ni saa ngapi lakini hata haijalishi ni saa ngapi pazoswa zote zile uko ikiwa ni jioni ikiwa ni mchana ikiwa ni asubuhi unakaribishwa kwa moyo mkunjuvu kuweza kusikiliza kipindi hiki ambacho unakipenda kipindi cha neno litaendelea na hivyo hatuna budi kama ilivyo kawaida yetu kuweza kumkaribisha mwenye neno hili ambalo anatoshana nalo na si mwingine mbali ni Mungu muombaji wa bingu inchi bahali na chemi, chemi za maji kwa hivyo kwa unyenyekevu ningekustihi mpendwa uweze kuungana pamoja nami tunapoendelea kumshukuru Mungu na kumwomba kwa pamoja nasi katika kipindi hiki muombe baba mtakatifu Mungu wetu unapoishi mahali pajuu binguni. mbinguni sana ya nafasi hii ambaye umeweza kutupatia ili tuweze kuendeleza kipindi hiki ambacho ni kipindi kinao stahili kuendeshwa na malaika watakatifu kupitia vyombo vitakatifu lakini umeona vyema uweze kututumia sisi wanadamu ambaye tumezaliwa kwa mwili na nyama na tuliozaliwa katika dhambi ukaona ni vyema uweze kututumia ili tuweze kufikia wenye dhambi wenzetu wanadamu na hivyo pia tunashukuru kwa ajili ya chombo kitakatifu hiki ambacho umekitakasa kimeundwa na mikono ya wanadamu dhaifu lakini unapokitakasa katika neno lako inafaa kuwafikia watu wote eh, kuwapelekea watu wote habari hii njema kote ulimwenguni na kuomba uweze kuendelea kubariki radio hii kwa njia pekee na neno lako linaloendeleza endelevo katika uh, dunia nzima kuifikia uweza kupitia kwa uh, radio hii ya baguzi grobo Radio tuna tunaweza uh, tunaendelea kukuomba uweze kubariki radio hii bariki mtumishi wa Mungu dugu Ontile endelea kuwabariki wote wanao izdamin radio hii kwa hali na mali na wale wasikilizaji wetu wanapoendelea kutusikiliza kila mahali endelea kuwasaidia wanapojitoa wa muhanga weza kubariki radio hii na kuweza kuitolea hali na mali na maombi ambaye tunaendelea kuyaleta kwako tunapoanza hadi tamasha naomba kuwako pamoja nasi kila familia ambaye ambayo kwa kusikiliza ujumbe huu siku hii ya leo naomba ili uweze kuwabariki ukutane na mahitaji yao katika wakati na mahali wanapohitaji mapenzi yako yaendelee kufanyika kwetu sisi zote mkubwa hata na mdogo na tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu amen wapendwa ni Naomba uweze kuwa pamoja nami na tuingie katika uh, uh, mpangilio ambaye series tulioianza siku ya jana series yetu inahusu juu ya sheria zake Mungu na agano lake la milele na tukaona Adamu ya kwamba alipoumbwa hata kabla ha yatenda dhambi aliweza kupewa amri za Mungu lakini akapewa amri hizi ikiwa ni zime zimeunganika pamoja katika sheria moja al, ambaye aliambiwa matunda yote ya bustani wastahiri kula walakini matunda yaliyo mti katika uh, mti ulio katikati ya bustani usile na utakapokula akika yake utakufa ndipo tukaona ya kwamba baada ya mwanadamu dhambi kuanguka basi sheria ya Mungu haingeweza kuondolewa bali Mungu aliweza kutafuta njia ya kuweza kumuoa mwanadamu na kupitia kwa mwanadamu mwana, mwana kondoo mwanadamu akapata ukombozi wa mkopo na ndipo tunaona ya kwamba kama sheria ya Mungu haingevunjwa hakungekuwa na hali ya, uf, ya ya kifo na hakungekuwa na haja ya muokozi na tukaona ya kwamba ya kungekuwa na haja ya kutoa a, kafara na ndipo tukaona ya kwamba Mungu alikuwaweza kumumpatia Adam kopo wa ukombozi na Adam akaendelea kufundisha watoto wake kutoka kizazi mpaka kizazi hali ya sheria hizo kumi na wengine wakati na wengine wakasi Tukaona Habiri alikubali kutii sheria hizo na akaendelea kufanya yaliyompendeza Mungu naye akakubalika. Lakini ndugu yake Kaini aliweza kuasi na hivyo akataliwa mbele ya Mungu. Hata kama uso wake ulikuwa na kukasirika, Mungu alijaribu kumwasihi. Kwa nini una na kwa nini uso wako kukujumaana? Kama ukitenda vyema, ni ya kwamba utapata kibali. Lakini ukiasi tambi na kungojea nae iko kwa mlangoni na unastahili kupinda. Kwa hivyo kwa uvunjaji wa sheria basi tukaona dunia ikaweza kuraniwa na Mungu akaangairii kwa nini alimuumba mwanadamu na akaamua kuiangamiza na galika. Akaweza kuangamiza dunia ya wakati huo uliona Nuhu mtoto amba mzee ambaye alikubali kuweza kuhifadhi sheria pamoja na nyumba yake akaweza kupata kibali mbele za Mungu ndipo baada ya galika tukaona jinsi hali ya wasilivyo endelezwa hasa kutoka kwa kizazi cha Nuhu ya mtu aliyoitwa Kusi aliyemzali mrodi aliyeweza ku, kuangami kusaidia watu kuasi kabisa na kujenga mnara mkubwa dai Mungu akaweza kuwatawanya watu kutoka dunia nzima lakini katika dunia iliyokuwa imeasi Mungu kabisa Abraham akapata kibali mbele za Mungu na akaweza kusikia sauti ya Mungu akahifadhi maagizo ya Bwana telea za Mungu na na hukumu za Mungu na akaendeleza hali hiyo kwa njia ya kupatio hali ya tohara na kupitia kwa tohara Mungu akaweza kuahidi Abrahamu uzao ambaye utaweza kuhifadhi sheria za Mungu zote kumi lakini kwa ajili ya kuasi kwa uzao wa Ibrahimu ipo wakajiunganisha na dunia iliyoasi ndipo basi kwa sababu ya wasi wa sheria ikawarazimu kuweza kuenda katika utumwa nchi ya Misri na ndipo tunaona ya kwamba kama wao wangekubali kutii sheria za Mungu ukweli ni ya kwamba Mungu angeweza kuwa na taifa teule katika ulimwenguni taifa ambalo lingeendelea kutunza sheria za Mungu lakini shetani naye ambaye tulimuona alianza wasi kule biguni amekuwa akiandamana na kanisa la Mungu tangu pale Eden mpaka leo ndipo anaendeleza hata shughuli zake za kuwaongoza hata watu wanaosema wanampenda Mungu waasi sheria za Mungu huku wakisema kwamba sheria za Mungu hasina maana ndipo basi tunaona ya kwamba sheria kumi za Mungu imekuwako tangu pale na kama mtu mwanadamu angeweza kuzitunza na angeweza kuwa kama vile zilivyotunzwa zilivyo na Adam baada ya uasi vile uzazi wake ambaye Nuhu aliziweka uh, zi, vile Abrahamu alivyo zitunza basi hakungekuwa na kifo na hakungekuwa na haja ya mkombozi lakini kwa sababu ya kuvunjaji wa sheria tukaona ni lazima basi ungekuwa na watu ambao wanakuwa chini ya wengine haifa na Mungu wa Israeli na ndipo basi kama wangeitunza ukweli ni ya kwamba hakungekuwa na haja ya maagizo ya sheria zile miya sita zilizopeanwa na Mungu baada ya sheria kumi kuvunjwa na ukweli ni ya kwamba hata Mungu mwenyewe hangekuja kuzitenz kuzihubiri pale mlimani na ndipo tukaona ya kwamba kulingana na uasi. Na Mungu ameendelea kumtafuta mwanadamu kwa njia ya pekee. Na ndipo tunaona pia hata baada ya lile hekaru kuweza kumalizwa, Mungu aliendelea kuonyesha Musa jinsi ya vile atakavyoendelea kutoa makafala kwa sababu ya wasi wa sheria. Na sheria hii ikaongezeo zile zinaoitwa sheria za mapokeo ili ziweze kuwahimiza watu kutunza sheria kumi za Mungu. Na ndipo basi tunaona ya kwamba hizo sheria eh, zilio kuwa zimeandikwa na Musa kama vile alivyoagizwa na Mungu, pote zilikuwa zinamlenga mwokozi ambaye angerikuja na ndipo akaja na akasifurahia na akashangilia pale msalabani akizigongemeleza pale na ndipo tunaambiwa ya kwamba sheria zilioweza kugongemelewa pale msalabani ni zile zilioandikwa na Musa wala sio sheria kumi maana Musa alipewa hizo sheria 10 maumbile na akaambiwa siihifadhi katika sanduku ambalo liliweza kuwekwa katika patakatifu vipatakatifu na sheria hizo tukaona zenyewe Ilikuwa ni photocopy ikiwa original iliweza kubaki kule binguni ndipo neno linaendelea kusema ya kwamba mtu asiweze kwa hukumu kwa kile mnachokula ama kwa ajili ya ya, ya wa ya mwezi ama sabato hapa watu wanafurahia sana katika wakorosai wakisema ya kwamba sabato mtu asihukumu hiyo usihukumiwe hauna haja ya kuhukumiwa juu ya sabato na mtu maana sabato hiyo hauna haja ya kuhukumiwa na mwanadamu maana ni agano la milele la Mungu na watu wake na sheria hii ambaye inasemwa eh, Musa inagara Paulo anasema hapa ilipo kaongemelewa msalabani ni hizo sheria zaidi ya sita wala sio sheria kumi Sabato hii anazozungumza hapa ni sabato zilizokuwa za miezi na miaka ambaye zote zilikuwa za kutawadha tawala na zilikuwa zinamlenga Yesu kwa njia gani? Maana zenyewe ceremonio saba zilipokuwa zinaendelezwa zilikuwa ni lazima kuweze kuwa na uchinjaji na utakadho Hivyo zote zikawa zinamlenga Yesu. Lakini sabato ya siku ya saba haikuwa ni kivuli bali ilikuwa ni halisi furaha yapo mziko na ndipo basi tunaona ya kwamba Mungu anapoendelea kuzungumza kupitia kwa watumishi wake mbalimbali Daudi anasema ya kwamba telea zako zitadumu hata milele na tukaona pia ya kwamba Yesu mwenyewe akaendelea kusema hakuja kutangua salati bali kuweza kuitimiza na ndipo basi yanasema mbinguni na nchi zinaweza kuangamia wala hakuna nukta wala iodi moja ya sheria itakapoweza kuondoka na ndipo unapoangalia sheria hizi kumi ambazo zilitangazwa na Mungu pale Msalamani Anasema hivi mtumishi wa Mungu ni hemaya ya kwamba ulishuka ukaweza kuzizungumza hizi sheria za Mungu ukawapatia hukumu za haki na sheria za kweli na haki ya kweli na ndipo Mungu Paulo naye anasema ya kwamba ambaye ni mhubiri wa mataifa anasema hivi ya kwamba sheria ni takatifu tena ni nzuri tena ni ya haki na ndipo tukaona ya kwamba katika eh, kitabu hicho cha Warumi anaendelea kuelezea. Na tunaendelea na ki, na, na, na siri zetu hii ambaye ni ya sheria na agano. Na tutadumu hapa kiasi kikubwa ili wewe ndugu yangu na dada yangu, mpendwa unaopendwa na Yesu, uweze kuelewa kinaga ubaga juu ya teria hizi kumi za Mungu na agano la milele ambaye Mungu mwenyewe amelitoa kwa watu wake. Kwa hivyo tunapoendelea katika mahali tulipofika tuniona ya kwamba Paulo anasema heria ni takatifu heria ya Mungu kumi ambaye ndio anazungumzia hapa katika kitabu cha Warumi haya aya ya kumi mbili anasema ya kwamba sherati ni takatifu amri ni takatifu na ni ya haki na ni jema na kwa hivyo tunapoendelea kuangalia ya kwamba ya kwamba hii hi mpigo jambo lingine analo lizungumzia hapa pali ni sheria hizi kumi za Mungu ambaye anasema e, ambaye ndizo zinaoendelea kusema usiweze kutamani ukiangalia katika kitabu cha Warumi Haya aya ya saba. anauliza hivi ee ni kusemeje basi teria ni dhambi anasema la lakini singejua dhambi kama hakungekuwako kama sheria haingesema ya kwamba usitamani usi Hivyo ni kusema sheria haiokoi mwanadamu lakini sheria inakuonyesha inaku inakuonyesha dhambi ni nini Paulo anasema tuseme nini basi Torati ni dhambi anasema asha lakini kama haku sheria ainge usizini ama usitamani ama usiibe pige kuiba ama kutamani ama kuzini ni dhambi kwa hivyo sheria ni ya kazi gani sheria ni ya kutupereka karibu na mkombozi wetu sheria ni school master sheria inatuongoza inatuonyesha dhambi ni nini. Na inapotuonyesha dhambi, inatuonyesha pia mshahara wake, inatuonyesha pia ni jinsi gani tunavyoweza kuokoka kutokana na uasi wa Sheria. Ndipo basi tunaona ya kwamba Yesu alipoweza kukongemelea uh, Sheria za mapokeo ama sheria zile ambazo zinaitwa ceremonious law alipozimgemelea pale msalabani na kwa sababu zote zilikuwa zinamlenga yeye kuja na aweze kutimiza sheria hii ya Mungu baadhi hazikuwa na haja tena kuendelea wako lakini sheria kumi zenyewe neno la Bwana linasema ni za kudumu hata na milele na ukweli ni ya kwamba mwanadamu kwa sababu anataka kufuata yaliyo yake basi ndio unaona anataka na anafurahi sana anaposema sisi hatuna haja na sheria na ukweli ni ya kwamba kama sheria hazikuwa na haja hakungekuwa na hali na haja ya Yesu kuja duniani na kiliomleta Yesu duniani wapendwa ni kwa sababu wewe na mimi tulishindwa na kutunza sheria hii ambaye haiwezi kubadilika na kwa sababu ya upendo mkuu ambaye Mungu ametupenda nao akajitoa ye nafsi yake ili aweze kuja na kuchukua gadhabu yetu ambaye ni mshahara wa dhambi na ndipo ye mwenyewe akufe badara yetu kama sheria hazinge kuwa na haja akunge kuwa na haja ya yeye kuja angeweza kuziondoa tu mara moja bila kuja kwa Yesu kufa duniani. Lakini kwa sababu sheria hizi ni tabia yake Mwenyezi Mungu, ambaye haiwezi kutanguka kwa vyote vyo vile, aliweza kujimudu akaja duniani ili aweze kutosheresha sheria. Na sheria ilikuwa inadaye wewe na mimi ukufe milele kwa moduli wa kitabu cha Warumi 6 aya ile ya 23 inasemaje wapendwa inasema ya kwamba kwa mshahara wa dhambi ni mauti ikifika hapo zote tunastahiri kufa milele na milele lakini nafurahia sentensi ya mwisho inaosema lakini karama inao inaopatikana kupitia kwake Yesu Kristo ni uzima wa milele ndani yake hivyo ni kusema mwanadamu astahili kufa kulingana na sheria lakini Yesu akakuja ili aweze kutunza sheria kwa niaba yako na aweze kuhesabiwa haki inaotokana na utunzaji wa sheria na yeye kweli alitunza sheria hizo tangu alipozaliwa duniani kwa muda wa zaidi ya miaka na mitatu akadumu katika ulimwengu huu akitekeleza na kutii sheria Hatua kwa hatua Akaezabiwa haki inayotokana na kutunza kwa sheria naye akagua ile haki yake akavika mwanadamu ambaye anahukumiwa na sheria nayo sheria ikamwambia ikiwa ni hivyo basi wewe ni lazima ukufe Badana ya huyu mwanadamu maana yake alituvika haki yake akachukua uovu wetu naye basi sheria ikamhukumu na ndipo akafa msalabani Wale wanaosema ya kwamba sheria hiyo iliweza kufikia msalabani wanazungumza juu ya dini ya Waisraeli ambaye walikuwa wanaona ya kwamba akukuwa na haja ya kutunza sheria na uh, anazungumza juu ya kheria hizo za mapokeo ziliyopewa wana wa Israeli. Lakini hii ni makosa makubwa. Unapoangalia Mungu vile alivyoweza kushughulika na wa Israeli, aliweza kudhihirisha kheria zake haziwezi kufunjwa. Kheria zake haziwezi kufika kikomo. Maana sheria za Mungu zikifika kikomo ni ya kwamba hata Mungu mwenyewe amefika kikomo. Maana sheria zake ni katiba, ni ni tabia. Na huwezi kutenganisha tabia ya mtu na mtu mwenyewe. Hipo unasikia ya kwamba wahenga walisema ya kwamba mwanadamu utamfahamu na neno la Mungu likadhibitisha hivyo ya kwamba kwa matunda yao utawafahamu. Mwanadamu unaweza kumwona amevaa suti, amekaa vilivyo nadhifu, unaweza kufikiria ni mtu wa maana sana, lakini unapoendelea kuishi ye utaona ni nini kilio ndani yake na hiyo ndiyo huyo mtu. Mwizi hata ukiendelea kumhesabia haki na kusema ya kwamba sio mwizi na kusema ya kwamba ni mtu mzuri anapoendelea maana hiyo ni tabia yake atadhihirisha ya kwamba yeye ni mwizi maana ataona kitu kizuri pale hata mnapoendelea kukaa pale na ataangalia kana kwamba unamuona na atanyakuwa na ataweka kwa mfuko hiyo ndiyo inayosemekana ni ya kwamba ni tabia yake ya kuiba kwa hivyo ukimweka hapo hakuna njia yoyote ile ambaye atakosa kuiba tui ukimweka pamoja na kondoo useme sasa huyu nimemfuga sasa amekuwa mtu amekuwa mnyama mzuri mwishowe utaona atakwarusha yule kondoo maana anataka kumla maana ni mla wanyama nyama wengine hivyo ni kusema ya kwamba Hawa wana wa vile wenyewe walivyokuwa wanaendelea kuasi sheria za Mungu Mungu ameendelea kuwa pamoja nao ameendelea kuwasaidia ameendelea kujidhihirisha kwao lakini ukweli ni ya kwamba wamekuwa wasi. na alipowapatia sheria mnaona ya kwamba hasa muda haukuchukua muda mrefu wakaweza kuanzi waka wakaweza kuwazi sheria hizo zimetangazwa zimehubiriwa na Mungu Shetani alikuwa chini kwa chini akiendelea kuwaongoza ili waweze kuwa waasi na huku Musa ameenda kuzichukua baada ya kuhubiriwa na Mungu basi nao wanaendelea kuwazi huku chini ni kwa sababu wanadamu amezaliwa akiwa muasi Mwanadamu kazi yake ni kuvunjaji wa sheria na mwanadamu hakuna njia yoyote ile atakaweza kuitunza sheria akahesabiwa haki kupitia kwa hizo sheria. Sheria hazituokoi, sheria hatuzitunzi ili tuokolewe. ina tunaitunza kwa sababu tumemkubali Yesu awe mwokozi wetu maana ye alizitunza akahesabiwa haki. Na hivyo ni kusema nini? Mwizi akiweza kuondolewa katika gereza, fine ikiweza kutolewa, aendelee kuiba atarudi gerezani tena. Hivyo mimi na wewe kwa sababu tuli kukumiwa kufa milele na Yesu akatoa uhai wake akava badara yetu. Hii si kudhihirisha kwamba tuendelee kuasi, hii si ya kwamba tuendelee kuvunja sheria. Tukivunja sheria bado sheria itahukumu wewe na mimi. Kwa hivyo wale wanaotunza sheria, hawatunzi sheria ili waweze kuokolewa wanatunza sheria kwa sababu wameokolewa lakini wakiivunja tena elia bado itaendelea kudai Waweze kufa Hii historia nzuri ambaye imeandikwa katika biblia mungu ameendelea kuielezea na kuonyesha nguvu zake na utukufu wake na akaweza kuwapatia viongozi wa israeli elia hizi zake na ndipo unapoangalia Nuhu akaweza kuitunza na akaweza kuelezea ku, ku, kuendelea kuwafundisha kuwa kizazi hata kizazi. Na wafalme wa, wa wa Israeli waliendelea kuonyeshwa sheria za Mungu na Mungu mwenyewe akaendelea kujidhihirisha. Wakati Yesu alipokuja akaweza kutunza sheria na Mungu na ikaonekana wazi ya kwamba utukufu wa Mungu uliweza kudhihirika ndani ya Yesu na utunzaji wa sheria ukaweza kuonekana ndani ya huyu Yesu na yeye akaishi hapa duniani akiendelea kudhihirisha Zazi hata kizazi juu ya mpango wa Mungu wa ukombozi na ndipo unaona Biblia inasema nini katika Wakorintho wa, wa pili 5 ni ya kumi na tisa ya kwamba ni ndani ya Yesu Mungu alikuwa hapo ndani akijipatanisha na ulimwengu uliye asi ili angache kuhesabia dhambi uh, yake Yesu akaweza kupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia kazi hiyo ya upatanishi mikononi mwa wale ambayo wameukubali Yesu kuwa bwana na mwokozi wao. Hawa ndio wameweza kupewa jukumu hino la upatanisho, la kuwapatanisha wa ulimwengu wenye dhambi na Mungu mtakatifu, na kuwaonyesha jinsi utakatifu wake unavyodumu na sheria zake zinavyodumu. Sheria hizi ambazo ninasema tena na tena, asiyokoi mwanadamu bani zinampeleka mwanadamu kwa Yesu na Yesu anakufa amekufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu Yesu hakukufa kwa ajili ya sheria ili iondolewe Nishike vizuri Yesu alikufa kwa sababu sheria haingeweza kutanguka sheria haingeweza kuondolewa hivyo Mungu Mungu muumbaji Ikamplana maana hakuna kingine kingine kingeweza kumuokoa mwanadamu ikampasa yeye aweze kuja aweze kutii hiyo sheria na sheria itosheke ya kwamba akiwa na mwili yani Immanuel ameweza kuitunza sheria akahesabiwa haki inayotokana na utunzaji wa sheria na ndipo ninawambia tena na tena akavua hiyo haki akavaa ubinadamu akamvika mwanadamu haki yake hivyo hatuhesabiwi haki kwa sababu tunaweza kutunza sheria la tunahesabiwa haki kwa sababu kunae aliyetunza sheria naye akahesabiwa haki kwa njia ya utunzaji wa sheria na akatuvika hiyo haki yake na akachukua ubinadamu wetu akagongemelewa msalabani pamoja na dhambi zetu na ndipo neno linasema Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo akijipatanisha na ulimwengu ache kuhesabia makosa yao. Hivyo makosa yao ikahesabiwa nani? Ikahesabiwa Yesu Kristo nazi wanadamu ukahesabiwa haki ya Yesu. Dipo kila tunapoendelea kuelewa ukweli huu tunastahili kuendelea kutukusa Mungu tukiimba wimbo unaosema Nimekomole wanaye Yesu na sasani nafurahi bondeyo mauthio ke mimi ni ndotu wake kombole wanadamu kombo lewa. Oh, mimi mwana wake kweli. Mwajibu wa kitabu cha Yohana moja, mbili inaposema na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Yesu alikuwa ndiye msingi na alikuwa ndiye aliyeweza kuangaliwa na hali ya utoaji wa sadaka katika kizazi ya wale wa yangudi na Mungu ameweza kumpatia ulimwengu Yesu ili aweze kuwa mkombozi na aweze ya kwamba sheria za Mungu haziwezi kutanguka wapendwa wasikilizaji wa Kristo wapendwa na watu wote walio wanaonisikiliza ujue jambo hili Unaposema sheria kumi zilingongemelewa msalabani unamuonyesha Mungu kuwa duni sana na hajui lile analolifanya manake sioni maana ya Yesu kufa msalabani ikiwa sheria ilikuwa na uwezekano wa kuondolewa Mungu angeweza kuiondoa hiyo sheria badala ya kumpoteza mwanaye lakini kwa sababu sheria ni tabia yake haingewezekana Nukta ama yote moja kutoka katika torati hivyo niposta Yesu mwana wa Mungu ikampasa aweze kufa katika mawasiliano yote ya mbinguni na wanadamu wenye dhambi Mungu aliweza kuionyesha katika ndani yake Yesu na ukweli ni ya kwamba ni mwana wa Mungu Yesu aliyoweza kutimiza ile ahadi ahadi ya ukombozi na ndipo unaona Adam aliitunza sheria hiyo na ndipo tunaona ya kwamba Nuhu akaitunza Abraham akaitunza Isaac akaitunza Jacobo akaitunza na Moses akaweza kuelewa na habari hii njema na akaweza kuileta katika agano la kale Watu wanafikiria habari jema ilianza tu katika agano vipya lakini Musa alielewa habari jema ya ukombozi vile ilivyo mizazi hicho cha nyakati hizo za hawa wazee wa imani walielewa mpango huu wa ukombozi na wakaendelea kuushangilia hata kabla Yesu hajakuja na wakaangalia Yesu ambaye angekuja kufa kwa ajili ya wanadamu watakatifu hawa Mungu waliweza kuelewa na wakazungumza na Yesu na ninataka iweze kuelewa kueleweka ya kwamba huyu Yesu aliyekuja akapa yeye ndiye mwenyewe alizozitangaza sheria hizi pale katika mlima wa Sinai yeye ndiye aliyempatia Musa hizi sheria kumi Yeye ndiye aliyomwagiza Musa kujenga hekaru Yeye ndiye aliyomwagiza Musa kutengeneza vile sanduku dipo sheria hizo ziweze kuhifadhiwa. Na Musa alipozivunja sheria kumi hizi, yeye huyu Yesu ndiye aliyemwagiza Musa tengeneza mbao hizo mbili nilizokuwa kama hizo hizo, ulete niandike. Na yeye huyu Yesu akiwa Mungu mia kwa mia ndio alioandika hizi sheria. Na huyu Yesu ndio aliyekuja baada ya uvujaji wa sheria hizi, akaweza kuja ili aweze kutekeleza wajibu wa sheria hii, na yeye ndiye aliyeweza kutii sheria hizi akiwa na hali ya mwanadamu wewe na mimi na akakaa duniani bila kuzivunja na yeye ndiyo akaweza kutafsiriwa haki na sheria hii ambayo hawezi tanguka na yeye mwenyewe akabua ile haki yake na ndipo tunaambiwa katika kitabu cha filipi 4 ya kwamba kueni na nia ile ile iliyokuwa na Yesu wa filipi mbili kumladhi uh, aya tano mpaka aya tisa inasema ya kwamba kueni na nia kama ile ile iliyokuwa na Yesu ya kwamba kule kuwa kama Mungu hakuwa na kitu cha kukuk patia bali yeye mwenyewe aliweza kunyenyekea akawa chini kazaidi zaidi ya malaika akawa chini hata akaweza kunyenyekea mpaka kifo cha msalaba na yeye mwenyewe akawa ameweza kulaaniwa akachukua laana yako ya uvunjaji wa sheria na laana yangu na akaweza kuwa eh, eh, idea ya dhambi ya wenye dhambi yeye mwenyewe tunaona kweli ukiangalia katika neno la Mungu linaendelea kusema ya kwamba katika yeye katika matangazo aliyotengeneza aliyotangaza pale katika mlima wa Sinai alikuwa anajua ni kwa sababu sheria haiwezi kuondoka yeye ndiye aliyozungumza na watu wake kupitia kwa manabii na paul Petro anaposema anapoelewa maneno haya anasema hivi katika kitabu cha Pet, cha, cha cha cha Petro uh, ni Petro ule wa kwanza moja haya ya kumi Anasema hawa manabii walio tumiwa na Mungu walikuwa wanaangalia siku ukombozi kupitia kwa huyu Yesu wakaweza kutafuta uh, tafuta ni wakati gani ambaye ulikuwa unaendelea kutabiliwa wakati neema ya Mungu itakapoweza kudhihirika Yesu atakapokuja na kuchukua ubinafsi wetu na kuweza kuendelea kuhesabiwa mwenye dhambi na aweze kufa kwa ajili ya mwenye dhambi katika Petro wa kwanza moja aya ya kumi Habari ya wakovu huu wale manabii waliweza kutafuta tafuta na kuchunguza chunguza na, wa, na walitabiri juu ya neema itakayodhihirishwa ulimwenguni wakatafuta tafuta ni wakati gani huu ulioweza kuwa umezungumzwa ume, na roho wa Mungu aliyekuwa ndani yako aliyekuja kuja akashuhudia mateso ambaye itakuwa ita, itampata mwana wa Mungu na wakaona ni jinsi gani furaha itakavyotangazwa ya ukua ulimwengu ambaye itapatikana kupitia kwa mateso Yesu atakaopata na furaha itakavyokuwako after ufa kwa Yesu ni sauti ya Mungu Yesu mwenyewe ni sauti yake iliyoweza kusikilizwa ikizungumza kupitia kwa agano la kale kupitia kwa manabii hawa manabii waliweza kuzungumza maneno ama Yesu alizungumza kupitia kwa hawa manabii katika agano la kale na ndipo unaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Yohana katika kitabu cha ja Ufunuo kumi na tisa aya ni ile ya kumi na moja a, Ukiangalia aya ya kumi Ufunuo kumi na tisa aya ni ya kumi anasema aka a, ye ye Yohana nabii wa Mungu aliposikia sauti ya Yesu akaanguka aliposikia sauti ya Yesu alianguka mbele ya malaika akataka kumsujudu malaika naye akamwambia sisi ni mimi mimi ni mjuri wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu mshuhudie Yesu ana ushuhuda wa Yesu ni roho ya manabii ni roho ya unabii ushuhuda wa Yesu ndio ulioshuhudiwa na manabii walioweza kuwa zamani zile katika agano la kale na ndipo unaona katika kanisa la Mungu katika ulimwengu sasa katika kipenga hiki cha mwisho ndio wanaopekee hapo ndio walio na ushuhuda wa Yesu pekee yake. Watu wengi wanadhania ushuhuda wa Yesu ni kuenda kutangazia wanadamu, dinsi ulivyokuwa mzinzi, dinsi ulivyokuwa kahaba, dinsi ulivyokuwa mwizi, dinsi ulivyokuwa muaji, dinsi ulivyokuwa unafanya kile na unafanya hiki. Wapendwa, hiyo sio ushuhuda wa Yesu. Huo ni ushuhuda wako wewe mwenyewe. Unatuambia dhambi zako wewe mwenyewe. Ambaye nambi zako na dhambi zangu Si kuambia mwanadamu mwenye dhambi kama mimi. Haitanifaa hata nikijua ulikuwa muwui hata nikiwa ulikuwa mzizi, hata nikijua dhambi zako ulizozipenda. Haitanifaa na mara nyingi hii huwa inavunja watu ambaye hawajatenda uovu kama ule ambayo umatangazwa na Wakristo. Mtu anapojiona kumbe watu wengine hata tunapoona wakihubiri walikuwa wenye dhambi zivyo wanajipima na wao wanaona mimi sijafikia dhambi ile kwa hivyo acha kwanza niendelee nikifikia kama vile mhubiri fulani alivyo basi na mimi nitaokoka ili niweze kuwa na ushuhuda kama huo wapendwa mara nyingi ushuhuda wa kutangaza hizi ulivyokuwa mwenye dhambi unaendelea kuwapeleka watu wengine mbali na Mungu ikiwa wewe ni mwenye dhambi na unajua jinsi Yesu alivyo kupata unastahili kumwendea yeye na uweze kuungama dhambi zako kwake pamoja wa kitabu cha Yohana moja waraka wa Yohana wa kwanza moja aya ya tisa inasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu si kwa wanadamu bali ni kwake lakini ikiwa ulinitenda mimi dhambi uje ungame kwangu sio uende uungame kwa mkutano mkubwa hiyo haikufaidi ungama kwa yule uliyomtendea dhambi ungama kwa yule uliomkwasa na uungame kwa Yesu naye anasema ya kwamba tukiziungama dhambi zetu ye ni mwaminifu tena ni wa haki hizo dhambi tena anatutakasa kutoka na udhalimu wote uo ni ushuhuda wako a, na watu wanakusanya wana, wana, wanaunganisha ungamo na ushuhuda hizo ni vitu mbili tofauti kabisa ungama dhambi zako unasahili kumungama kwa yule uliyomkosa na Mungu na unapoendelea eh, ungama dhambi mbele ya umati hiyo unaendelea kukwaza wengine maanake wengine hata vijana wengi sana wanasema oh mimi sijatenda dhambi hizo. Wacha kwanza na mimi niendelee mpaka nifikie dhambi kama zile alizozitenda, ndipo basi niweze kuwa uh, kama yeye. Na ndipo katika Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu, alikuwa anafundishaje? Katika mafundisho yake Yesu alipoweza kuelekeza watu katika agano la kale ye yeah, mwenyewe alisema kwa wahudi ya kwamba nyinyi mnatafuta mnachunguza maandiko maana mnadhania ni ndani ya maandiko kuna u, kuna uzima lakini hamjui ya, ya kwamba ni ndani ya hiyo maandiko inanishuhudia kitabu cha Yohana tano jo, kitabu cha Yohana 5 ni ya tisa wachunguza wa maandiko kwa sababu mwadhani ndani yake kuna uzima wa milele lakini hamjui kwamba maandiko haya ndio inao agando na kale liliendelea kumshuhudia Yesu agando na kale lina habari jema agando na kale lina ujumbe wa habari jema maandiko kutoka mwanzo mpaka ufunuo ni Yesu mtupu ndilo inao shuhudia. Yesu ni nani Mna lisoma na andiko hata hivi ndivyo wakristo wanavyofanya. Tunasoma na tunashika Biblia, tena zile kubwa kubwa, lakini tunakataa ushuhuda ulio ndani ya maandiko ambaye unamfudua Yesu kabisa katika wanad, kwa wanadamu. Na tunaposoma maandiko haya, tunakataa kwenda kwa Yesu alie na uzima wa milele katika agano la kale vitabu ambaye ni vitabu na tisa vitabu vya agano la kale nyakati zule zilikuwa ndizo pekee yake ziliokuwako na ndipo Yesu anasema hiyo ilikuwa inamshuhudia na ndipo unaona ya kwamba ukiangalia katika kitabu cha Ruka sita aya ishirini na tisa. Na ukisoma mpaka na moja. Inalete mpango ama inalete mfano wa yule tajini aliyekula na kunywa na vinono katika ulimwengu huu na akaendelea kuishi na raha ya ajabu katika ulimwengu huu. Na inazungumzia mtu mwingine alioishi maisha duni sana. Hata chakula ilikuwa ni vigumu kupata. Na alikuwa anakaa chini ya mesa ya huyu tajiri na angempatia chochote. Lakini makopo aliyo eh, iliyokuwa ikianguka pale, alikuwa anaokota na anakula. Biblia inasema alikuwa na vidoda Alikuwa naitwa Lazarus na yeye aliweza kulambwa na umbwa. katika vidoda vyake. Hakuna hakukua na mtu ambaye angempaka hata mafuta vidoda vile, lakini umbwa walikuwa wanazilamba zile vidoda vyake Lakini Biblia inaendelea kuelezea na ni mfano huyu. Inaendelea kuelezea wote wakafa tajiri ya kafa na Lazarus wakafa na wote wakazikwa. Na ndipo Mfano huu ukaletwa na Yesu ya kwamba huyu tajiri aliweza kufa akiwa hana tumaini, akiwa orine amejiamulia. kuingia katika jahanamu. Yesu anasema kweli aliingia jahanam. Na alipokuwa katika jahanamu akaangalia juu akaona Ibrahimu na akaona Razaro. akiwa katika kifua cha Ibrahimu na akalilia Ibrahimu akamuita akamwambia E baba Ibrahimu katika ruka hiyo sita aka akamwita akamwambia eh nihurumie na unione huruma mruhusu huyu Razaro. aliyoka chini ya meza yangu huku akirambwa naumbwa na kila makopo aweze kuja akiwa na kidole kimetiwa maji aweze kuniweka tone moja tu katika ulimi wangu na akaambiwa kuna kuna kuna ukuta kuna kuna ukuta ambaye unawazuia watu kutoka kuzimu kuingia katika paradiso na kutoka paradiso kwenda kuzimu ndipo sasa akafanya pendekezo hili basi muruhusu aweze kurudi duniani aweze kuwaongeleza ndugu zangu walio na maisha kama yangu na aweze kuwaonya ili wasijawakaja mahali niko na ndipo basi akaambiwa ya kwamba Luka haya ni ya 29 Ibrahimu akasema wana Musa na manabii kama hawafikiri hawa hata mtu akitoka katika kuzimu hata hata hawatamsikiliza. Uh, ha uh, Biblia inasema akamwambia Hawa wana Musa na manabii. Kama hawezi kuwasikiliza Hawa, Hawa watu wa dunia wasikilize Hawa, Musa na manabii. Na ndipo huyu huyu huyu mtajiri akasema, la. Mtu akitoka kutoka kuzimu ama kwa wafu akiwahubiria Watati Na tuani Musa uh, Ibrahim akasema Wasipowasikiliza Musa na manabii hata mtu akifufuka hawatasawishwa. Hii ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha ya kwamba ha? Biblia mbae ndiyo inachukua maandiko vitabu kumi vya Musa na maandiko ya gano jipya tusipoiamini na kuweza kuitunza sheria za Mungu zinaoelezewa pale Manake katika agano jipya watu wanadhania ya kwamba hakuna sheria. Lakini sheria kumi ziko katika agano jipya. Na ndipo tulisoma katika kitabu cha Warumi tukasem, tukasikia nabii mtumishi um, wa Mungu ambaye ni muhubiri wa mataifa. Anasema sheria ni ya haki, tena ni takatifu, tena ni nzuri, tena ni ya haki. Na kama haingesema usiuwe, singejua kuua ni vibaya. Kama haingesema uzizini, singejua ya kwamba kuzini ni vibaya. Kama haingesema usitamani, singejua kutamani ni vibaya. Watu wanapofika hapo hasa wa Kristo na wahubiri. Wanasema ndio, sisi ni wa Sheria ambazo zinatajwa hapa ni sheria ya kutoka sheria ya sita na sheria mpaka sheria ya kumi. Ndio, hiyo ilikuwa katika katika bao moja na kwa kweli unaelewa vizuri ya kwamba mbao zilikuwa mbili. Bao moja ilikuwa na sheria nne na bao nyingine ilikuwa na sheria sita. Sheria nne zinahusu wewe na mimi na Mungu mwenyewe. Na sheria sita zilizokuwa katika mbao hiyo ingine inahusu wewe na mwanadamu mwenzako. Na ndiyo unaona leo ukivunja sheria ya tano inayosema uhashimu mama na baba. Ukoo wenu utakuingilia. Jirani watakuingilia. Hata serikali za ulimwengu huu zitakuingilia. Ukiweza kuua wenzako na jirani na watu wote watakuona na watakuingilia na serikali itakufunga ama kukuhukumu kifo unapoendelea kuzini watu mwenzako atakuwa unahusika una na, na na sheria iliyo inayosimamia wewe na mwenzako. umemkosa mwenzako na umekosa jamii na umekosea serikali na unaweza kufungwa Unapo iba, unakosea jirani yako. Unapo unaposhuhudia uongo unakosea jirani yako. Unapotamani mke wa jirani yako, nyumba ya jirani yako, au mali zote nacho jirani yako, unakosea jirani yako. Ndipo Yesu akasema, niki alipoulizwa, ni sheria gani iliyokubwa kuliko sheria zote? Yeye mwenyewe akasema, sheria iliyokubwa ni hii ya kwamba umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa roho yako. Na umpende jirani yako kama nafsi yako. Sheria ya pili ndiyo hiyo. Hivi ni kusema ya kwamba neno kuu katika Torati ni upendo. Unapompenda Mungu, hautakuwa na miungu mingine. Unapompenda Mungu hautatengeneza sanamu. Unapompenda Mungu hautalitaja jina lake bule Unapompenda Mungu hautaiharibu Sabato takatifu ya siku ya saba. Ana na ndio, inaosema ikumbuke siku ya Sabato. Na utashangaa kuona ya kwamba hii ndio sheria Shetani anachukia sana. Na katika sheria zote kumi, hii sheria ndiyo pekee yake inaosema ikumbuke ikidhihirisha wanzi ya kwamba ilikuwako ikasahaulika tangu zamani ilikuwako eden ilikuwako katika wakati wa, wa, wa wakati wa vizazi vya kabla ya garika ilikuwako na nuhu ilikuwako na ibrahimu ilikuwa yako na Isaka, ilikuwa yako na Yakobo, ilikuwa yako na wana wa Israeli, ilikuwa hata mpaka leo iko. Dio Mungu anaona imesahaulika. Alipoandika akasema ikumbuke. He needed people to remember. Alihitaji watu wakumbuke. Na kwa sababu anajua wanadamu ni wadhaifu na wanyonge, na wamesongwa na dhambi, anasema ikumbuke. Ndipo basi wapendwa Naona saa zetu zimeyoyoma kweli kweli. Na katika eh, msuruhu ama mfurudisho wa series hii tutaendelea nayo. Na ninaamini ya kwamba tutakapofikia kilele cha series hii wewe mwenyewe utakuwa umefunguka macho na kumwona Mungu kwa njia ile hujawahi kumwona hapo pele. Lakini wapendwa ujue ya kwamba hata tunapoendelea na mipangilio hii Ni ya kwamba shetani bado ako karibu sana na sisi na anajaribu kwa njia vyote, uweza kutuondolea na ndipo basi upendo ninapo ninapotamazisha ninapo ningependa nikuelezee hivi katika huduma zote ziliyoweza kuendelezwa katika hekaro ziliweza kudhihirisha jinsi Mungu alivyo mkamilifu na jinsi alivyo na upendo wa kumfundua wa Yesu kupitia kwa hekaro na akaweza kudhihirisha haki yake ambaye pekee yake Dio ingeweza kumuokoa mwanadamu ikatoa ushuhuda wa Yesu ambaye ni mwokozi wetu ndipo tukaona ya kwamba kupitia vizazi hata vizazi ukweli ukaweza kuangaza ndani ya giza iliyokuwa nene katika ulimwengu huu na roho akaweza kuzungumza na kufunua ukombozi ndani ya mioyo ya Yesu ya wanadamu gizani na ukweli ni ya kwamba imani ikaweza kuendelea kudumu kudumishwa mpaka Yesu alipokuja Yesu alikuwa ni nuru ya ulimwengu hata kabla hajakuja katika ulimwenguni kama mwanadamu aliweza kudhihirisha yeye ni nuru ya ulimwengu kupitia kwa manabii kupitia kwa le, kwa wazee wa imani na ukweli ni ya kwamba giza ilioingilia katika ulimwengu kupitia kwa ubujaji wa sheria dhambi hiyo kubwa ambaye ni giza kubwa Yesu akaendelea kuduhurisha kudhihirisha Ya kwamba ni ndani yake ambaye anaweza kuleta mwanadamu eh, eh, karibu na Mungu na yeye ndiye alpha na omega na kwa sababu dhambi ni lazima ingeweza kumiminika ili iweze ili weze kumtakasa na kumusamehe mwenye dhambi iwe aweze kukubalika kwenda mbinguni. Ndipo basi ilazima angekuja akufe na kisha aweze kusimama mbele za Mungu kwa adili ya wana ndugu. katika kitabu cha Warumi Tisa haya ya ishirini na nne. Yeye mwenyewe akawa ameingia katika hekalo la mbinguni si kwa ajili ya damu za mbuzi na kondoo bali ni kupitia kwa damu yake ili aweze kudumu pale biguni kwa niaba yako na niaba yangu kwa hivyo nuru imeendelea kuangaza kutoka msalabani na kutoka mahali patakatifu biguni leo ambaye inatufundisha Yesu anakuwa mwokozi kweli kweli kwa hivyo akati kama huu Biblia inasema ya kwamba ukiweza kuelewa jinsi upendo mkuu ulivyo kwa mwanadamu ambaye aliweza kupendwa na Mungu upendo wa Mungu unapodhiilika kwa mwanadamu mwenye dhambi unajitoa kabisa kwake huyu Yesu awe mwokozi wako upendo wa mimi ningeomba Mungu anisaidie ili niweze kuwa na kuelewa juu ya ukweli huu ambaye ulifunuliwa katika hekaro. na tuweze kujua ya kwamba Yesu leo ako katika patakatifu patakatifu biguni anagojea wewe umukiri hapa duniani ili jina lako linapoitwa binguni. alikiri na unapokataa kumkiri hapa duniani unapoendelea kuasi kwa kuvunja sheria zote kumi. maana anasema ukivunja mmoja umevunja zote naye jina lako litakapoitwa biguni atanyenyekea akiangalia kando akijua ya kwamba alikufia na umemkataa na sasa unapotea analia na anasikia huzuni lakini hana lingine hivi ni mimi leo ninaomba Mungu anisaidie ili nimpokee kama mwokozi wangu na awe bwana wangu isi anapokuwa bwana wako katika maisha yako ana vile zile unavyostahili kuishi katika dunia hii na ni kupitia kwa katiba yake ambaye ni sheria zake tabia yake Mungu je ungeomba pamoja nami na kwamba Mungu andika sheria zako ndani ya moyo wangu na unipe nguvu na kuendelea kuzitunza si ili niokoke ni kwa sababu nimeokoka ikiwa hilo ndilo ombi lako hebu tuombe kwa pamoja tuombe Baba wetu na Mungu wetu naoishi mahali pa juu biguni. na ndani ya mioyo yetu pia unaendelea kudumu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya series hii ya ajabu. Series ambaye inaendelea kutusaidia kukuelewa wewe Mungu mmoja wa kweli na Yesu ambaye ulimtoa awe fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Tazama katika ulimwengu mzima leo. Wengi wamekiri kusikiliza ujumbe huu ya kwamba wanataka uwe mwokozi wao na tena boa na wao. Tamaraki mawazo yetu. Tamaraki mili yetu. Tamaraki akili zetu. Kuja Yesu ukae ndani yetu na tukae ndani yako. Ili hukumu inapoendelea biguni na hukumu ambaye inaendelezwa kupitia kwa sheria hizi hizi majina yetu yanapoitwa imani ibadala kama vile ulivyokufa hapa duniani badala yetu, dunia badala yetu. kwa wote ambao wamekubali wao tena uwe bwana kudumisha katika kweli sasa hata Dugo mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na makana ya siku ile leo. Ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060. 253 213 6060. Hadi hapo wakati mwingine majinangu ni urino Ntili na neno <mulia>